Dok ne dođe ostatak Posjetite jer čisto informativno Mene zanima ako možete dignuti ruku Vi koji ste potrebite Vi koji očekujete primiti recimo iscijeljenje Možete dignuti ruku Znači da imate neku konkretnu potrebu To sam mislio Znači ako imate primjerice Čir na želucu To je konkretna potreba I vi očekujete nakon što vas Isus dotakne Da budete iscijeljeni ako imate, to vam dođe isto, fizička slabost i nemoć vam dođe na isto Imamo vlast nad svakim zloduhom i da liječimo fizičke nemoći i slabosti Pomataju 10.1 i Luki 9. 9.1 Znači čisto informativno da znam, da li, mislim da, da znate mi biti u ritmu Znači oni koji su potrebiti, koji hoće ozdraviti od fizičke bolesti, slabosti, nemoć i bilo čega Neka dignu ruku da znam otprilike koliko vas je Znači, otprilike sve. Dobro. Da li, vam je jasno, da li vam je jasno koji princip se ovdje nudi, da bi to mogli primiti? Jeste li već? Jel' mm -hmm. ima netko kome nije jasno koji je princip u igri? Vi ste nova. Teško ćete to nadoknaditi sad u ovoj fazi, ali ostanite do kraja. Ako imate priliku slušati doma na internetu, onda popratite na stranici, sve su snimke na ovoj stranici. Tako da nemamo vremena sad sve stizati. Znači, princip je stvarno jednostavan i lako se nauči, ali se teže primjenjuje zato što ovisi o tome koliko istinski vjerujete da je riječ Božja istina i da logično ono što u njoj piše sigurno radi u vašem životu ako vi popratite upute. Zato stalno i stalno ponavljamo, ali ipak u nešto gledamo. Sutra idemo pod križ, to je onaj trenutak ljudi koji nisu do sad primili Isusa Krista kao spasitelja, izbavitelja, otkupitelja, to jest svog gospodara, to mogu napraviti. Mi ćemo još danas i sutra se vrtiti oko te teme kako duh bude vodio i onda ćemo sutra znači ljude pozvati da dođu pod križ. To je vrlo jednostavno. Oni na osnovu onog što piše u Svetom pismu, ne na osnovu onog što sam ja rekao, osim ako ne govorim <gled> ono što piše u Svetom pismu, znaju razlog zašto bi trebalo Isusa Krista prihvati za gospodara i od čega ih je On otkupio, to jest od čega ih je izbavio ali ne samo to, od čega ih drži izbavljenima tako da onda oni donose odluku a ako ta odluka još nije sazrijela ja ću pitati do kraja, najvjerojatnije svaki dan isto tako, ako postanete važno, svjesni važnosti toga a niste još ovdje sazvijeli jer ja nikad ne forsiram da neko donosi odluku jer vam ta odluka ishitreno donesena neće puno koristiti. Ja onda ljudi upućujem da sa svom ozbiljnošću poprate ono što su čuli upute da se jave ili nemam pojma da se jave lokalnim organima hoću reći zajednicama ili bilo gdje iznesu taj problem jer biti nespašen u vlasti tame nije neko stanje. To vam je nešto slično ko da imate rak pa vam se to širi na nezgodu vas samih. I znači isti je princip kojeg ćemo koristiti za sve što budemo prisvajali ovo je temeljni, o tome sve ovisi Znači mi dolazimo na osnovu onog što piše I onda to što piše vjerujem, da znamo tko je rekao, stekli smo sliku o tome A o kojoj trebate razmisliti, svi su više manje samosvjesni Nisu ono, da netko drugi misli namjesto njih, znači, znaju zbroj 2 i 2 I onda na osnovu toga, vi donosite odluku ta odluka ne mora biti posebno emotivna To često zna zavarat Isto ko što zna zavarat, vezano za bilo što drugo e, To je odluka koja se donosi srcem Donosi se iz svjesnosti za što se dono donosi I onda se u njoj ustraje Mi isto tako radimo ove sve dane ili, ili po putu Na koji način onda treba to ostati Živo u nama i rasti Jer to nije da nešto što je statično, to raste i onda bi trebalo isti taj princip Isto malo razmisliti o njemu doma i prakticirate. Što ga više prakticiramo, to nama stvarni i to su rezultati bolje To važi tako u svemu ko kad se prvi put zaposlite u nekoj firmi Niste komodni, ko nakon recimo pet godina ili godina Najprije ste u nekoj tremi i sve vam je nepoznato i dok se ne, ne, ne akomodirate Ali kasnije vam je normalno, idete tamo i bez razmišljanja jel tako? Tako isto i tu. Da bi to moglo na taj način funkcionirati, onda treba prebivati u riječi, to jest s obzirom na riječ, obnavljati um. To je ono što stalno govorimo. Inače, stvar neće raditi. Dogodi se nešto što je, to nažalost, štetno za čovjeka on nazadu, ili kako kaže pismo, otpadne. Što to znači? To znači da se vrati na staro, ili svijet, da zanemari to što je odlučio, ili što je krenuo raditi. I iz ovog ilinog razloga, zbog uglavno njegove greške on ne uspije napraviti to što mu je određeno ili što je odlučio napraviti, a to je hodati u zajedništvu s Isusom i postići zemalski cilj. Tako da, eto, čisto informativno, ovako neobavezno, kod da smo negdje na, na, na čaju, ja vam iznosim kako bi trebali pristupiti tome. Znači, nije to prodavanje priče, prodavanje magle, nije neka doktrina. Nije neka politika pa da će neko glasati za mene, ja vam iznosim činjenice. Radi se o tome jer vi vjerujete u te činjenice, hoćete li djelovati s njima u skladu. To su činjenična stanja stvari. On iznosi činjenice, kad on kaže njegovim ranama vi ste bili izcijeljeni, on ti ništa ne obećaje, samo kaže što je po srijede. I ako mi dovoljno dugo razmišljamo o tome i popratimo upute kako se to primjenjuje, to će se stvarno dogoditi u našem životu. Ista stvar je vezana za spasenje, to je stvarna živa stvar. To nije nešto idejno, nego je to stvarno živo iskustvo. I ako mi napravimo ono što on rekao da napravimo, on će sasvim izjesto napraviti ono što je rekao da će napraviti. I rezultat hoće biti onakav kako ga pismo najavljuje, jer ono ne laže. Eto, to je čisto informativno. Znači, ono što je Maja neki dan rekla, meni se to svjedočanstvo više sviđa, nije možda toliko dramatično, ali se više mi se sviđa, zato što je to točno osvajanje te obećane zemlje. Ona je doznala ili vjerovala da joj pripada isciljenje i ona se borila za svaki pedal te zemlje dok nije izborila ono što, je, što joj pripada. To je točno kako treba biti. Nekad se to dogodi odmah, nekad se to dogodi nakon nešto vremena Nekad ima uspona i padova, kao što je bilo kad Izrael osvajao obećanu zemlju Nisu oni uvijek pobjeđivali, s obzirom na to u kakvom su stanju bile odnosa prema njemu Koji je pobjednik u njima, a to je Gospod Bog, s obzirom na ako su se makli od njega Onda su bili porađeni, to je logično. To će se dogoditi svima nama ili vama u životu Danas ćemo najvrlatnijenu zgodu iz Starog Zavjeta gledat, vezano za pobjedu. Jer u principu svim mi tražimo pobjedu. Pobjedu u svakoj sferi života. Ti, ni, ti ne hoćeš da ti se brak raspadne, ne hoćeš da ti dijete bude narkomanda da padne u škole, ne hoćeš umrijeti za 30 godina, ne hoćeš da ti firma propadne, ne hoćeš da ti jakna, ovi se počupa ili ti je neko zgori i tak, je tako. Znači, ne hoćemo poraze. I onda, ako već pismo nudi, jednu višu kvalitetu života, ili ti ga pobjedu, onda bi trebalo vidjeti što moramo napraviti. Jer onako ljudi po cijeli dan nešto radi da bi došli do toga. Po cijeli dan, samo vidite sebe, kakav vam je dan ako ste pošteni pa ćete vidjeti što radite. Po cijeli dan nastojiš nešto napraviti da bi nešto postiga i uvijek ti izmakne onako na kraju dana. I onda prođe život u nesreći. Ja nisam takav, meni ide stalno na bolje i iće još bolje. I to tako cijelo vrijeme od prvog dana. I to ne zato što se ja super pametam, nego zato što sam donio pravu odluku. Odlučio sam ustrajati u tom nauku, popratit' upute i onda me je doista taj nauka oslobodio. I onda to čini sve više i više. To je stvarno vrlo jednostavno, zato govorim svima, oni koji su dobile ove materijale, ne ove stimulativne ko ovaj danas, to je čisto da vas u budnosti držimo ovako, kad vam dan svjedočanstvo Međutim, važniji su ovi materijali što se dobili u njemu i u njegovom prisustvu O tome sve ovisi, mi ćemo danas nastaviti razrađivati istu temu S idejom da vi steknete uvid u to što se nudi u Kristu Ili što znači biti u Kristu ili ti ga što znači biti dijete Božije Ja svima govorim po putu, jedno je kad ti budeš odgajan, rođen u kući, odgajan i znaš da te čeka cijeli život perspektiva jednog pekara, niš proti pekara, a drugo je kad si ti rođen, odbajan i znaš da te čeka perspektiva jednog kraljevića. Mislim, drugačija je perspektiva, to hoću reći, je tako? Drugačiji je me mentalni sklop, drugačije je usmjerenje, drugačije ti slušaš priče, drugačije imaš a, u, u, u, usmjerenje u životu, tako je isto i ovdje. Ako si se ti pomirio bit niko i ništa Stalno u neuspjehu Stalno u minusu Stalno na granici života i smrti Stalno ovisnik o nekome Onda će ti tako i biti Ali pismo nudi nešto drugo Znači ti prvo moraš razvići svjesnost O tome što možeš biti Da bi to htio biti Ako ti se to što jesi ne sviđalo Ako hoćeš bolje Jel tako To je koji u svemu život Dok nisi vidio da nema nešto bolje Nećeš nikad ni potražiti to nešto bolje Znači mi radimo na svjesnosti Djeteta Božjeg To nije opet prazna priča To nije ideologija To nije tko je u kojoj crkvi To vam je tak sve Mene pita pitao koje si ti crkvi Ja sam Kristu Isusu i On je u mene I to skroz Što želim i tebe A kak si ti ja, isto. E, a kak si ti Jel ti ja. meni mirno spavaš Jer ja spavam ko bebeca Budim se ekstatečan ja. Stalno sam radostan, pun snage, u svijetlu, nemam nijedne stvari koja mi nije jasna, među su mi jasne, pun ljubave prema drugim ljub ljudima, prema tome meni ide super. U toj sam crkvi. Tako da to, zašto vam to govorim? Govorim da bi vi vidjeli da to nije prazna priča, da to izvjesna stvarnost koja se nudi. Nije to ponuđeno, ima ljudi koji ima ide bolje od mene, ali ja znam da meni ide dobro. I meni je drago ako vidim da nekom ide bolje onda me to još više stimulira da budem još bolji. Ali je bitno znati da se može. Ja znam ljudi koji su komene mene godinama, jedna od glavnih stimulacija za njih, sad su oni već daleko odmakli u kristal tad su bili u svijetu, jedna od glavnih stimulacija za njih je bila, ali ovo je živa istina, oni su gledali godinama i oni su vidjeli da je moguće biti sretanim mirom, to nisu nikad vidjele. To nikad nisu vidjele. Nisi malo gdje vidjeti što, što to stvarno znači? Što stvarno znači da si ti nedodjeljiv I neuzdrmljiv sa vanjskim okolnostima Kakve god ne bile Kako kaže Pavlo, drugim 2 7 7.4 Ja sam preplavljen sa radošću unatoč svim mojim nevoljama Znači nije da mu je ono kao ok, malo negdje popodne za Ručka Nego je preplavljen unato svemu Unatoč svemu i ne samo to nego i nas poziva i nas poziva uvijek se radujte, jel tako? Uvijek se radujte. To je pozivano nas u Filipijanima četvrto poglavlje s tih četiri ja mislim čak i pet dva puta ponavlja, pa onda ponavlja uvijek se radujte u gospodo. Prema tome mi bi se mogli uvijek raditi, ne može mi nitko reći da on ne želi biti uvijek radostan, je li tako? Znači, ako se može, zašto ne? Ako možeš biti miran, ako možeš pomoći nekome, zašto ne? Znači, Isus Krist je naša mustra, On je slika djeteta Božeg jer mi smo nasljednici Boži kao i On i subaštinici njegovi Subaštenik znači, dijeliš istu baštinu, isto nasljedstvo i onda vidiš njega i vidiš što možeš biti Kakav je On na ovom svijetu, takvi ste vi 1. Ivanova 4.17 Znači ja vidim njega i vidim što trebam biti Znam koje su moje mogućnosti I mi to razrađujemo Mi razrađujemo svjesnost O djetetu Bože I onda normalno po putu način kako se to postaje A rekli smo Zašto ljudi nisu djeca Boža Nego djeca volja Premda im je izvorište uvijek u Bogu Jer nijema nego jedan stvoritelj Ali oni su po putu otpali od njega Išli su svojim putem I ne vrše više njegovu volju Ko vrši njegovu volju, njegove dijete, ko ne vrši njegovu volju, nego volju ovog drugog, dijete ovog drugog. Život u volji Božoj, jednako stvarni život, jednako kasnije vječni život, život u ovoj drugoj volji, jednako ne život ili smrt, već u tijelu, duhovna i kasnije muka. Ne volja i jad. I onda smo doznali da se po Kristu Isusu po njegovoj žrtvi nudi zamjena. Smrt naša na njega, život Boži preko njega na nas I to je prva ponuda Tko sluša moje riječi i vjeruje u onoga koji me posla Tko sluša moje riječi i vjeruje u onoga koji me posla On ima život vječni On ne dolazi pod sud Nego je prešao i smrti u život Prešao i smrti u život To je Ivan 5.24 Znači nudi se život Ljudi misle da žive, većina ne žive. Oni samo misle da žive jer ne znaju da postoji viša kvaliteta života. Ta viša kvaliteta života je ono što nama pripada. Kao božanskoj djece, bilo potencijalno, bilo u stvarnosti. Prima tome mi moramo vidjeti koji su naši potencijali i onda ih razviti ili onda ih probuditi i onda živjeti da oni budu znači, sve više i sve više razvijeni i time pristup, prisutni u našem životu. O tome se radi. Da ne bi bile neke doktrine i silne. Ljudi su u nekim teorijama i pogube se po putu. Evo, ja, jučer bio kod mene jedan mla mladi čovjek. On je 20 godina u Isusu. On nema pojma opće dijeka ko mu nosi glavo. Nesretan je. Svakakve je, ono, ovi teološku školu završio i svakakve zajednice promijenio, ali nema života. Meni, ma meni vam ne fali nitka u sebe. Ne ovisim o tome hoće li netko ući u sobu. Sve mi je već u sobi jer imam njega koji jest sve. I kad izađem iz sobe ne izađem u potrazi, nego u potrazi za nečim, nego da dijelim nešto. Znači, nemojte se veza za neke vanjske forme, za neke običaje, za neke teorije. Ovo je život, kaže pismo to Ivan 14.19. Jer ja živim i vi ćete živjeti. Život Znači, nudi se život Mi kad primimo kresta Isusa na pravi način To vam je jedno, jedino Istinsko okretanje Od svega prema njemu I odluka za život i vječnost Nema tu teorije šalabahtira Preko veze, ili jesi ili nisi Kad žena začme Da rodi To se događa potočno od Boga Određenom postupku. Možeš se ti frigaca sa strane kako, To se događa na jedan izjestan način To isto je ovdje Ista stvar. Ili jesi ili nisi. I jasno kaže, ako ustima ispovjedaš da Isus Krist jest tvoj gospodar, to znači da ćeš od sad na dalje vršiti volju Božju. Da ćeš hodati njegovim putem. Da ćeš biti podložan njemu u svemu da on odlučuje da si ti onaj koji slijedi njega. To znači to. Ako nisi donio tu odluku, nisi izbavljen iz vlasti tame, nego te ova još drži u svojoj vlasti. To se ne događa teoretski, isto stvar je što se tiče iscjeljenja Ako istinski vjeruješ da on tvoj iscjelitelj jel tako? To jest, ako istinski vjeruješ da, je, da su na njega sve naše bolesti boli položene I da smo njegovim ranama iscjeljeni jer ako piše, onda je to istina I onda ga pozoveš u život kao iz cjelitelja. I ne gledaš fizička znači, očetovanja Nego gledaš ono što piše On će potvrditi svoju riječ To je toliko jednostavno I onda čovjek mora uložiti trud I prebivati u toj riječi Da mu ta riječ kroz duha Božjega Koji je u njoj to posvijesti u srcu To ne može biti u umu Onda ne radi Jer zakon koje koristimo na ovom seminaru je na ona iz Marka 11.23 I sad je upravo bio primjenjen na spasenje Znači Ako ustima ispovjedaš Ili kažeš Moraš reći na glasi I u srcu vjeruješ To jest ne sumnjaš u ono što si rekao Znači moraš imati u srcu Ne u umu I onda to moraš izreći na glas I ako se ispovje tvojih usana Slaže sa vjerom u tvom srcu To što si rekao će bit Postat će Postaće. I na taj način smo spašeni Na taj način smo izbavljeni Na taj način smo iscijeljeni Recimo izbavljenje znači od ovisnosti. Primjerice nikotina, droge, alkohola Hrane ili bilo čega drugoga To vam je recimo ljudi se moli da ih on oslobodi Oni su već oslobođeni Oni treba samo ući oslobođenje na pravi način Nakon što donesu odluku Ali oni nisu doneli odluku Zato ne radi Odluka prethodi ako ispovjedaš Isusa Krista za gospodara to je odluka, on te neće prisiliti jer je slobodna volja, zakon Božeg reda po kojoj se stvara Božje dijete kojeg Bog nije mogao stvoriti jer bi to bila mašina, nego me mogao omogućiti da svojom voljom u skladu s njegovom voljom postane dijete Bože ili ti ga Bog u smislu da uživa božanski život, da ga može primati i uživati od boga. Znači, On nije mogao stvoriti djete Bože, On je stvorio savršene anđele Međutim, nije mogao stvoriti djete Božje On im dao slobodnu volju, oni to moraju sami postati Tako da svojom voljom vrše njegovu spoznatu volju A ne prisilno, onda bi bili mašine, ali razumijete Prema tome, odluka volje je nužna Nužna I odluka volje dovodi do pada Odluka volje dovodi do odstupanja Odluka volje dovodi do zastranjivanja. I zato je temeljna odluka volje za Isusa Ono što morate držati čvrsto To je znači prva ispovjed naše vjere Ko što ste vidjeli tamo kako piše u njemu Jel tako kad se došli do stvarnosti u njemu Stvarnosti ili zbilje Znači to je prvo I ti to moraš govoriti Tebi to mora istinski postati Ono živa stvarnost Isus Krist je moj gospodar Jer to znači da ovaj drugi nije i ne može jer tek ta ispovjed njega ovlašćuje Da on doista gospodari u tvom životu I da to ovaj ne može taknut Jer ovaj te ne može taknut Ako si dao pravo ovome Jer ovaj je poražen I ne može stupiti na njegovu teritoriju Što si ti Jer cijena je plaćena I više ne pripadaš ovome nego ovome Ali bez vaše čvrste odluke volje Se to neće dogoditi I to važi za sve Jer me pratite di Znači, ja vam sad hoću reći, ukazati ili ho hoću reći čim bi se trebali umeđu vremenu zanimati. Ovo je jednostavna, zdrava logika. Nažalost, po svim crkvama i zajednicama, samo većina, većina, nažalost većina, se bave s formalnostima, nebitnim stvarima, ali ne sa onim što nam je ponuđeno u Kristu Isusu a to je život Božji u pobjedi. Znači, mi smo juče razvijali svjesnost O sedam temeljnih svjesnosti Koje bi dijete Božje moralo ima Da živi u pobjedi ili dostojno tog imena I tamo ih ima sedam Mi smo prošli četiri, jel tako? Prošli smo broj jedan Da je riječ Božja istina Jer sve ovo što mi sad govorimo Ili očekujemo da će nam se dogoditi Ovisi o tome Da li je ovo istina Da li je ta riječ ono što tvrdi za sebe da jest jer ako jest, ne treba nam vjera Nego djelovanje u skladu sa stečenim znanjem Ne moraš se pitati, jel ja imam vjere Nego djeluješ u skladu sa znanjem Koje je izloženo od strane Boga Oca Koji ne laže u njegovo riječi Kao činjenično stanje Dobreće. Bog. Prema tome To je najvažnija stvar, zašto? Zato što je na tome sve utemeljeno Onda sam vam ja rekao nešto što meni osobno u duhu je bilo otkriveno Na prošlom seminaru u Kutini Dok sam doma bio A to je Da nitko od nas ne vjeruje u Isusa U Boga U spasenje U novorođenje U izbavljenje I ništa o tih poznatih stvari Jer nitko to niti je vidio, niti je čuo osim u iznimnim situacijama nego svi vjeruju u ono što riječ govori o tome. Jelme razumijete? Znači medij je riječ. Vi ste čuli od nekog ili ste pročitali, ali to niste vidjeli ili doživjeli. Znači medij je riječ. I to vam govorim vama za pomoć jer isti princip važi i dalje i u svemu što ćemo naći primati ili kasnije što ćete u životu činiti To pomaže. Jer ako duša to posvijesti, ona se umiri, jer već prebiva u toj svjesnosti Razumijete dinamiku Znači, ali da bi to štimalo Onda mi moramo znati da je to istina I zato kaže i u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisi od mrtvih To znači da se slažeš u srcu sa svakom etapom puta koja je u riječi prikazana o Kristu Isusu i njegovom silasku i onome što mu se dogodilo od križa do prijestolja jer to se njemu dogodilo zbog nas ili zbog tebe jer ti si bio na Kristu jedno s njime zajedno u svim etapama puta jer o tome se radi da smo mi bili na njemu kad je on umroo na križu, kad je bio kopan, Zajedno, pismo kaže zajedno, to smo juče čitali Onda kad je uskrsnuo zajedno mi s njime I posjednuti zajedno s njime Sve je to zbog nas I mi sebe moramo vidjeti tako I ako sam ja sad na prijestolju, ne gledam se više nazad Kao što na žalost, većina sebe gleda Na žalost e, me razumijete Ako sam ja izašao iz majčine utrobe i završio sam osnovnu školu. I završio sam fakultet. I oženjen sam. Ne mogu razmišljati kada sam se tek rodio. A neki to nastoje u tu uvet na zove vjernicima. Da su oni i dalje takvi. Normalno da se oni neće nikad razviti. Jer su stalno držani na nivou nedonošćeta. Ili ti ga niš koristi ovisiš o drugima. Ja napadam tu ideju. I nudim svjesnost djeteta Božjeg to je nadmoćno postojanje svim prirodnim okolnostima i svim silama tame baš kako je ukazano u Hrstu Isusu i za to vam je bilo rečeno da novi zavjet ili tiga novi savez ili oporučno pismo Hebrejma 9.16.17 razvija svjesnost po duhu Božjemu kroz Pavla o tome što se dogodilo na križu za nas i što smo mi sad Na osnovu onog što se dogodilo na križu I zato treba učiti to Sveto pismo, Poslanice nisu pisane skrivenim Smislom, ko ostatak riječe Koji ima više značenja Poslanice nijedna nema više značenja To je od duha Božjega za izgradnju crkve Bez dubljih značenja ne da nema dubiner Duh Boži u tome Ali nema dublje značenja kao stari zavet i Evanđelja, Otkrovenje recimo Da ima više nekoliko značenja unutra Prema tome Ja sam vam pomogao Što smo preveli križicu u njemu Da vi možete temelje postaviti Vjerujte mi da su temelji dosta Ja vam stvarno savjetujem Da godinu dana samo to čitate i govorite Ne onako na pamet reda radi Nego da razmišljate i da stvarno to premijenite, to će vas potpuno transformirati To će vas promijeniti do takve mjere da sebe više nećete prepoznati To će vas učiniti nadmoćnima vašoj okoline Nadmoćnima situacijama u kojima se nalazite I svim protivnicima o čemu ćemo danas govoriti Znači danas to nastavljamo Ja vas želim potaknut, animirat, stimulirat Zainteresirat Za život sa Isusom Kristom Jer sve drugo i nije život Na žalost, veliku žalost Moju, jer ja sam tog svijesta Velika većina nazove vjernika Ne razumio Da nije dovoljno primit Krista Nego da treba i ostati u Kristu I da to kao što primanje ima formulu Tako i ostanak ima formulu jer mi smo pozvani na zajedništvo Prvim Korinčanima 1.9 kaže Vjeran je Bog koji vas je pozvao na zajedništvo Sa Isusom Kristom Danas ćemo govoriti i o tome To je jedna od svjesnosti djeteta Božeg I to je sve utemeljeno na riječ Znači princip kojeg vam želim u, tu u srce Je sljedeći ako piše, onda je istina Moraš znaš što piše Inače, nemaš opasati istine Spas će ti gaće kad ideš u rat I dobit ćeš po glave I to vam je situacija na terenu Molitva nema šanse da će te spasiti Pjesmice još manje A još manje kolače posti neće pomoć Moješ dubi na glavi neće ti pomoć Samo jedna stvar pomaže A to je oprema Božja Jel me pratite Prema tome, nađeš istinu i budeš u istinu Neko ko ti zna objasniti istinu doktrinu Što ih nema puno I onda si opasan s time I onda djelova u skladu s time Jer džabeti ako znaš istinu A djeluješ protivno tome, ne koristi I ako vjerujete u istinu ili znate istinu i djelujete u skladu s istinom onda će vam doći rezultati koje ta istina obećaje, inače on laže. Nije vjeran, ispuni svako obećanje, njegova riječ nije istina, Ko ljudje kaže pa porekne, što on kaže ne bude, Zezno je još od Mojse sve obe... kojima što obeća, a bude i nama. I nisu u kristu njegova obećanja da nego ne. ne Ali je sve obrnuto. Stoga mi ogledamo sebe U savršenom zakonu Koji donosi slobodu Jakovljeva 1. 25. Ali ne kao lijeni Slušatelje Nego marljivi vršitelje Jer kaže ovako Da ako čovjek Taj prirodan čovjek On govori to crkve Ako on ne vrši To što zna Nalik je čovjeku koji pogleda svoje lice u ogledalo I čim ode Znači čim se makne ispred ogledala Pazi, ovo je jako bitna formula rečenice Zaboravi kakav je on čovjek Vi pogledajte ljude na cesti vjernika Oni nemaju pojma kakvi su oni ljude u Hristo. Nemaju pojma Oni ne znaju ovo što smo mi čeg govorili oni ne znaju što to znači On čita da je on pravednost Božja A onda dolazi i govori da nije dostojan Da je griješnik i već kako god On mi što nema veze s time Je li on zaboravio što piše Sasvim izvijestno On govori da mu je krz gospodar, možda Hulano hrvatski tekstove su svi pogrešni Govori gospodin to niko ne zna što znači Nikome ništa ne znači To je krivi prevod Ali bi trebao znati da mu je gospodar Izađe vam, ponaša se kodamo da mu je gospodar Svatko samo ne Isus Ili me razumijete? I taj čovjek, kako kaže pismo To je Jakovljeva 1.27.25 On zavarava samog sebe On je zavaran Obmanut Ili kako smo rekli, zaveden Hoće li on poštiti cilj? Sasvim izvjesno ne I onda komu je kriv Pa naravno svi samo ne on i onda da opravda sebe i svoju uholost Koja se neće pokoriti spoznanju Boga Onda mu je to Bog dao križ, malo sutra Malo sutra Bog ne daje križ, On dozvoljava križ zbog naše gluposti Nema drugog načina da nas opameti Ali On ne daje križ, On ga dozvoljava Da nas nauči pameti Okay. Druga svjesnost koju smo jučer razradili je da smo mi otkupljeni i znali, znamo od čega smo otkupljeni ako smo primili Hrista otkupljeni smo iz sotoninih šapa iz našeg starog života u vršenju volje prohtjeva našeg tijela življenju po našoj pamete to je življenje u grijehu jer ako živiš po svojoj pameti, a ne njegov iskoračuješ iz reda, živiš u grijehu, znao ne znao I plaća za to je duhovna smrt I On te otkupio te duhovne smrti Tako što je umro za tebe uzeo sve tvoje grijehe I s njima išao na križ I njegova smrt je bila zbog tebe I kad je On umro A ti to primio Ti si umro na njemu I ti imaš život po njemu Koji? Život vječni Kako ga imam? Ko vjeruje ima život vječni, Ivan 6.47 Tko vjeruje, ima život vječni U što vjeruje? Pa vjeruje u ono što pismo kaže jer Nisi vidio Golgothu, ni ćeš je vidit, bar ne za sad Nego ono što pismo kaže Kako kaže Ivan 3, 14 do 16 Kao što je Mojsije bio podignut u pustinji Tako mora sin čovječi biti podignut Da oni koji vjeruju u njega Imaju život vječni, jer Bog je toliko ljubio svijet Da dao svog jedinorođenog Sina Da nijedan koji vjeruje njega ne pogine Nego ima život vječni Koji vjeruje u njega U ono što pismo kaže o njemu I onda u tom trenutku kad mi to povjerujemo, kad mi njega primimo To je znači živa stvarnost, bez obzira li nama bili žmarci po kičme ili ne Kad mi to radimo, jer ako vjerujemo u pisma, drugo nam ne treba U tom momentu se događa jedan iz, izvjesni zahvat božanski na našoj duši I to se zove novo stvaranje Po Efežanima 2.10 nakon toga, mi primamo novi život Ili nanovo smo rođeni Bez čega, sa starom, griješnom, sotonskom prirodom Ne možemo u kraljestvo Božje Po jasnim riječima iz Ivana 3.3.5 Ako se na rodi, ne rodite, ne, nećete Ući u kraljestvo Božje Ovo je novo rođenje, promjena prirode Sotonska u božju ja sam od tog trenutka Kad to primim Na osnov ono što piše Što se vama nudi sutra Ja sam novo Božje stvaranje Meni se nanovo oslobađa Božanski duh u meni u svetosti I meni se ponovo počne odvijati Božanska priroda u meni Više ne živim po prohtjebima Tijela i svoje pamete Po svoje čude Nego živim po njemu Po njegovom duhu I po njegovo riječ I ja sam od ta dijete Božje ali ako ne ostanem u toj njegovoj volji, u njegovoj riječi Vrlo lako se mogu vratiti na i bit gori Nego sam bio na početku To ćemo dotaći Večeras, ja se nadam I onda znači, to je sljedeća svjesnost Ja sam novo Božje stvaranje I otud novo stvorenje Staro u minu, sve novo nasta Drugim korinčanima 5.17 Ja imam novi život, božansku prirodu I ta božanska priroda u mene Druga Petrova 1.4 je ujedno i božanske sposobnosti u mene I mi trebamo dići nas, našu svjesnost na nivo tih sposobnosti i onda živjeti kao da smo sposobni za stvari koje on pokazao Kristu Isusu O tome se tu radi, punina života I to onda treba raziti Non stop Evo, ja mogu reći u mom slučaju Non stop, od prvog dana Non stop, putanja. nonstop. Non stop Pri tome nisam rekao da sam savršen Nego da hitam k tome Da hitam Kako kaže Pavel u Filipljanima 3.12 Ja hitam k cilju jer me cilj osvojio Prvo moraš spoznat cilj Onda te cilj osvoji I ne morate niko nagovarati To je ja uvijek kaže Ako ti recimo neko koga ljubi živi u Zagrebu A ti studiraš u Splitu I dolazi petak A zna Vi se vidite vikendom A ti ga užasno ljubiš Ne moram te ja nagovarati Da juriš na autobusni kolodori u Zagreb Ti hitaš još ako je bus Knapić onda istinski hitaš Nema šanse Ja znam jednom kad sam imao ljubav svoju u Osijeku I u Zagrebu sam bio I nisam moga naći lovu za kartu Zvao sam sve živo sa moje one onog čuda I nisam moga naći U zadnji trenutak Netko na drugom kraju grada U muzičkom šopu Mi hoće posuditi lovu I ja jurim do tamo I već sam Knapić Uzmem lovu Uzmem taksi Taksi za štopa u, u, u, u neka ulica nije radila Ja pobjegnem iz taksija Jer nisam imao nego neku veliku lovu Nisam mu imao što ni zadat da mi to ne bi. Ja pobjegnem iz taksija, onom blokiram Skočim na tramvaj Dolazim strane na ženski kolodvor A vlak već kreće Ja s dvije teške torbe trčim Vlak već kreće Bacam se preko perona Sada se potrgam S dvije torbe trčim prema vlaku I uhvatim se u zadnji trenutak I stignem do ljubavi Hitaš Što mislim hoću reći Hitaš Jel sam dobro hitao? Jel to znači da sam super savršen? Ne, nego znači da me cilj osvojio i da hitam To hoću redzati, zato ja nastavim ljudima prikazati cilj Pa će oni sami hit, hitati cilju A ne ih napadati tamo gdje jesu jer je im dovoljno teško Bez da ih ja napadam Jel tako ili nije tako? Sa svim izvijeznim Znači, mi smo otkupljeni Krv je prolivena, cijena je plaćena I mi prepadamo Kristu Isusu On je naš gospodar I to nas odvaja od starog gospodara I time smo izbavljeni iz vlasti tame I prenešeni u kraljestvo njegove ljubave I nakon toga Odmah nakon toga Pri tome, u tome Smo novo Božje stvaranje Ili ti ga ja, Imam novu prirodu kakvu nisam imao Do tada i to ćemo se danas dotaknuti i ne samo to Nego sam pravednost Božja Ili ti ga nema više Ničega što me osuđuje pred Bogom Jer biti dijete Božje Znači živjet bez osude Bez grižnje savjesti, Bez krivnje Zamislite to Rimljanima 8.1 kaže A za, od sad nema više Nikakve osude Za one koji su u Kristu Isusu Jer to je svrha Njegove žrtve Zamislite to, u kojem su mraku ljude Oni su prestali do kraja života, biti crvi i da su osude I misle da to tako treba biti, a ne znaju da su do grla u sotonskim šakama I dalje da su u prokletstvu Jer je zbačen optužitelj naše braće Stara zmija, zavodnik Koji ih je optuživao noću i danju, pred prijestavljem Božim Zbačen je, otkrovenje, to smo rekli, 12, 9 do 11 Misaj od 7 do 11, kako su se ratovali na nebu Mihajla i njegov, Michael i njegovi anđeli Sotona i njegovi anđeli Naprašili su i bacili na zemlju I nastupila je kraljevstvo Božje I vlast njegovog Krista A znate, mi smo u Kristovu ekipici S njim smo u kočiji A ovi su iza poraženi Po Kološanima 2 15 Javno izvrgnuti ruglo I mi smo s Kristom u pobjede Prema tome, pravednost Božja A vi morate shvatiti što to znači To vam očisti potpuno sferu To znači bez ikakve ljage na imenu Bez ikakve krivnje u srcu i u umu Koda nikad niste sagriješili Jer ako se On ne sjeća vaših krivnja i nepravdi Kako kaže sam u i 8.12.10.17 Što ga ti pocijećaš? Mislim, sramota za njegovo stvaranje i za tebe Jer me pratite desno oke, okay. to su tri stvarnosti koje smo radili uče, a sve su utemeljene na glavne stvarnosti. Ostale su još tri. Mi pričamo o tome što se događa kad smo primili Krista i što smo ukresto Da vas za, zainteresiram za cilj i jednom kad hitate k cilju, kad ste ga primili da onda ne stanete, da razumijete da to treba rast. Sve ovo treba rasti zajedno s time kvaliteta našeg života, duhovnog, fizičkog i materijalnog. Sve treba biti u stalnom porastu I ja vam moram reći u svom vlastitom slučaju U ime Isusa Krista da je to kod mene slučaj Stalno raste Apsolutno sve Neovisno o vanjskim okolnostima Ok, onda idemo na petu stvarnost ta stvarnost je svjesnost o prebivanju Boga Ili ti ga, Isusa Krista Jer On je jedno s Bogom Ocem I sad je duh Oni su sad jedan duh I taj duh je u nama Krist Nada slave po Kološanima 1. 27. On je u nama I mi smo njegov hram Ili kuća, ili prebivalište Znači, treba razviti svjesnost Ili tiga živiti u svjesnosti Da ni više ni manje Nego Bog svemogući Gospodar nad gospodarima Vladar neba i zemlje Vladar neba i zemlje Matej 28.18 Gospodar nad gospodarima Otkrojenje 16. Prebiva u mene, u mene Da smo nas dva jedno tijelo Ili jedno biće kristovo tijelo On glava A ja tijela, On trsa Ja loza Jer loza nije odvojena od trsa Jel' tako? Nego su jedno tijelo Život iz trsa Kroz lozu Daje plod Život u meni je njegov život On je u meni I to je iznimno važna svjesnost To je isto nadmoćna Pobjednička svjesnost Da je Bog Otac Ovdje je Krist Isus njih dva su savršeno jedno, Jedan duh Drugim Korinčanima 3.17 Gospod je duh On je duh I Bog je isto duh I njih dva su jedan duh Ne više dva Ivan 4.24 Bog je duh Znači nakon križa je Isus Potpuno sebe produhovio Što se tijela tiče Proslavio što se tiče duše Koja je bila sin Boži I potpuno se savršeno stopio S ocem sad su jedan duh I po tom duhu živi u onima u kojima se dokimnuo grijeh Jer do tad nije mogao živjeti u svoj svetosti Jer On je jedini svet 15 četiri On je jedini svet I sad On živi u nama I sad On želi prebivati u nama I djelovati u nama Drugim Korinčanima 6.16 Kaže Ja ću prebivat u njima I hodati u njima I hodati u njima I ja ću što Pazi sad ovo i ja ću biti njihov Bog A oni će biti moj narod Dolje kaže 18. stih I bit ću vam otac A vi ćete me biti sinovi i kćeri. Kaže Gospod Bog sve mogući Svjesnost da je Gospod Bog sve mogući u mene Sa svojom prirodom I svojim potencijalom Potencijalom za što? Za sve što je pokazao Kristu Isusu Ti moraš razvići svjesnost o tome jer on kaže ovako, a vi ste dječice, dječica Božja, od Boga. I vi ste ih nadvladali koga? Pa one zle duhove kojeg, o kojima govore prva tri stiha u prvoj Ivanovoj ovoj poglavlje, kako smo ih mi nadvladali jer jači je onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu? Mi smo u svijetu pobjednici ne poraženi i trebamo razviti u svjesnosti ili rastu svjesnosti Da onaj koji u nama može riješiti svaku situaciju Nama na korist Njemu na slavu Ako mu mi to dozvolimo ili surađujemo s njime On je u nama I spreman je na sve I jači od svih Po Ivanu 10.29 što je jedan od najdražih stihova meni osobno u Svetom pismo Moj tata Jačiji od njih svih To meni piše na mobitelu, kad se pali To je Ivan 10.20 A gdje je taj moj tata? Pa u mene Znači, ja ne moram kad krene frka reći Zvaću tato Nego samo kažem, tata, izvoli Znači, potencijal Boži je u mene Ja sam hram Boži Tijelo Bože On prebiva u mene djeluje kroz mene Zar ne znate, kaže Prva Korinčanima 3.16 Zar ne znate da ste Hram Boži? Ne morate trčati negdje u Hram da bi bio Bog s vama Vi ste Hram Boži Bog je već u vama A ote vi u Hram pa se družite Zajedno ga slavite i nešto korisno napravite A nemojte trčati tamo, jer On tamo On vam nije tamo On je samo u vjernicima on ne prebiva u kućama koje su izgradile ljudske ruke To je bilo za židova, kad je bio u kopčegu Saveza Ali to se promijenilo Kako jasno ukazao Ivan 4, 20 do 24 Kad je žena pored Samarijanka, pored jako Ljevog izvora Vidla Isusa i on je pitao vode I onda mu ona rekla, vidim da si prorok Reci ti nama, mi ćemo da dolazi Mesija ona kaže, vi nemate, naši svoci se klanjali na gori gerizmu Židovi kažu da se moramo klanjati u Jeruzalem On kaže, ne zna što govoriš, ni zna što, kako se klanjaš Jer kaže on joj, došlo je vrijeme, dolazi vrijeme I došlo je s mojim dolaskom, Kad se istinski štovatelji Bogu više neće klanjati ni u hramu Ni će hodočasti na neke bregove Jer Bog je duh I koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu istine Bog takve klanjatelje traži, u duhu i u istine u duhu i u istine A ne u običajima i na mjestima To vam je potpuni promašaj Što možete očitati po kvaliteti života Ili vašo, ili vaše okolene Prema tome Svijesnost izuzetno bitna Iznimno bitna Jest da je On svemogući On gospodar svega On kralj nad kraljevima Da je On u mene i da On kroz mene Želi očitovat Svoje sposobnosti u svijetu Koje su to sposobnosti? Pa broj, jedan ljubav Božja Mi smo pozvani Nakon što smo primili Krista, Nakon što smo prešli smrti u život Mi smo pozvani na ljubav Po ovom znamo da smo prešli smrti u život prva Ivanova 3.14 Jer imamo ljubavi jer imamo ljubave jedne za druge Ili ti ga ljubimo braćo Bog je ljubav Božanski duh je ljubav 1 Ivanova 4.8 I sam oni koji žive u ljubave Ili ti ga božanskoj ljubavi Jer govori o agapeo ljubave Pokazano je u Kristu Isusu U njima živi Bog U pravom smislu riječi I oni žive u Bogu I mogu se zvati djecom Boga koji je ljubav Pa kakva je to ljubav Koju mi moramo osvijestiti I ne se misli da mi ne možemo ljubit Nego osvijestit da onaj koji koju nama može ljubit I može napravi što je rekao riječi Da napravimo Pa da mi možda malo vidimo kakva je to ljubav Jeste za? Jer to je prva sposobnost I najvažnija koju on želi očitovati kroz nas. I cijela Ivanova poslanica vam je maltene o tome, pogotovo treće, treće poglavlje i četvrto poglavlje. Ali pazite što kaže. <clears throat> Ovako, djeca Božja, čitam prvu Ivanovu tri a on govori o djeci Božoj, tako počinje treće poglavlje. Koliko nam je ljubav ukazao da se zovemo djeca Božja i jesmo. Mi radimo na svjesnosti Da je u nama svemogući Bog Božanski duh koji je ljubav U nama je Krist U nama je Krist Savršenstvo Božje ljubave I želi nastaviti čenje što je započeo čenjina a To je ljubit To je žrtvo od sebe za druge To je uzet njihov križ, kako kažu Galačani 6 .1 2. Ako i netko sagriješi Vi koji ste duhovni Ispravljajte takvog U duhu blagosti Al pazi da se ti Ne spotakneš Da te satana ne zezne Pa da padneš Nego nosite bremena Jedni drugima I tako ispunite Kristov zakon ljubavi Što želi Bog Otac koji u meni Po svom duhu Kako se on čista ljubav Želi izrazi Koje su to sposobnosti Njegove mene Koje su nadmoćne Svemu što u ovom svijetu Pa ljubav to je ta sposobnost da nosite svaki teret lagano jer je sladak. To je broj jedan svjesnost. U meni je Bog koji je ljubav i on želi da ja ljubim i mogu ljubit, to je najvažnije. On kaže ja ne mogu oprostiti možeš inače on laže jer kaže pisma da se ljubav Božja izlijeva u naša srca po Duhu svetom ili Duhu Božemu ili duhu Boga koji je ljubav. Po svetom duhu koji nam je darovan Znači, u našim srcima je ljubav I mi se trebamo ponašati kao da je ljubav I mi moramo osloboditi tu ljubav i ljubiti I onda ćemo biti djeca Boga koji je ljubav Jer mi smo djeca Božja samo ako ljubimo kako Bog ljubi Inače smo sebične, škrti Ohole <gled> Možemo mi govoriti što hoćemo Ali smo i dalje djeca džavolja jer djeca olja, prva Ivanova trideset i djeca Božja prepoznavaju se po ovome tko god vrši pravednosti i tko ne ljubi, kod bog ne vrši pravednosti i tko ne ljubi svog brata nije od Boga. Jer ovo je poruka koju ste čuli od početka da ljubimo jedne druge, ne kao kain koji jer bio od zloga umori svog brata. Kain je svaki onaj koji u srcu sa svojim djelima i mislima ubija ljubav prema bližnjemu, to je kain, to vam je slika iz starog zavjeta, to vam je slika iz Starog zavjeta, četvrto poglavlje govori o tome. Kain na svakodnevnoj bazi je onaj koji je sebećan, onaj koji je škrt, onaj koji time ubija ljubav Božju u svom srcu, što se vidi svaki put kad je treba ukazati on ne ukaže taj nema ljubavi Bože. Kako može reći da ima ljubav Bože Pa nikako, jer je nema je taj Božji, do koje on dijete Bože? Prva sposobnost koju trebamo osvijestiti ako hoćemo biti pobjednici jer onaj koji je naš protivnik je mržnja Njegovo djelovanje u nama kad ne ljubimo kad ne opraštamo, kad smo škrti To je njegovo djelovanje Njega može nadlada samo ljubav <clears throat> koji, je bi, koji, jer bijaš od zloga, umori svog brata A zbog čega ga umori? Jer su njegova dijela bila zla A brata mu pravedna Nemojte se čudit, braću, ako vas svijet mrzi Mi znamo da smo prešli smrti u život Jer ljubimo svoju braću Tko ne ljubi, ostaje u smrti Možeš ti pričati što hoćeš Možeš ti dati milodar Pjevat pjesmi, to te neće spasiti, Mi pričamo o prirode koja se počinje razvijat Pri primanju Božijeg duha u Kristo I onda treba razi do savršenstva ljubavi Prikazane u Kristo Po Mateju 5.48 Što je svrha zemalskog života Jer nećete bi suđeni po vjeri Kako ste primili izbavljenje Nego po dijelima ljubavi jer dijela ljubavi, dok živite na zemlji, određuju vaš karakter A karakter je ono što nosite u duhovni svijet A vaše okruženje, pri tome mislim okolnosti i bića će biti u skladu s vašim karakterom Zato će mnogi koji viću Isuse, Isuse završiti u paklon Jer ne vrše volju njihovog oca, njegovog oca To jest nisu se promijenili u ljubav A samo ljubav može prebivati u ljubavnim sferama što je kraljestvo Božje jer kraljestvo Božje je kraljestvo ljubav jer Bog je ljubav i tamo prebivaju samo oni koji služe u nesebično ljubavi s razmjenom tome koliko služe toliko s razmjeno su na visokom ili niskom nebu s razmjenom tome koliko ne služe ili su škrti su na u du, dubljem ili manje dubljem paklu OK idemo dalje Tko god mrzí svog brata ubojica je a znate da nijedan ubojica nema života vječnoga Ovo govori kršćanima, djeci Bože, ne znam ste to primijetili. Nema života vječnoga koji ostaje u njemu. Povom po smo spoznali ljubav i sad pokazuje koja je to ljubav koja moramo postati, koja se tu ljubav ulijevu, u lijevu naša srca i ima potencijal se izraziti, transformirati nas u Božju djecu. Jer ispočka kad primite Krista, vi ste na ili bebice u Kristu, niste još djeca Božja u pravom smislu riječi ko što dijete čovječe još nije čovjek. Ne znači da ćete postati djeca Božja. Morate to postati ako kako kaže prva Petrova 2.2 Težite za nepatvorenim mlijekom riječi Bože da uzrastete Ako ste po 1. Petrova 1. poglede 22. stih pokorni riječi ili istine I pročistite vaše duše da možete iskreno ljubiti Ako ste u pokornosti po Jakovljevo 1.21 primili tu riječ Božju koja ima moć spasiti vaše duše I otkloniti uz vašu suradnju one preostale zloće i nečistoće Zato morate sa strahum i trepetom Raditi na vašem spasenju Zato Po Filipijanima 2.12 okay. Ovo je ljubav kad on kaže ovo je ljubav Kaže ova se ljubav oslobodila U vama U momentu kad ste primili Krista Jer ste u Kristu primili očevu ljubav Koja je sišla na križu u Kristo Jer Krist je bio posuda U kojoj je bio Boži duh Kroz tu posudu se on izrazio na zemlji Da u tom tijelu dokine grijeh i smrt I da se ljubav može ponovo izraziti uljet, uljet, uljet U letu njegovu djecu Nakon što se pravda ispunila I greh dokinuo. Prema tome otac koji je ljubav je bio u krestu Isusa Po drugim korinčanima 5, 18, 19 I pružio ruku pomirenja cijelom svijetu I kad ste vi primili kresta Vi ste primili tu ljubav Zamislite te bezobraznosti Kao ono da te izvuče Pa onako znaš samo me ti izvuci Izgavule pa ću ja nastaviti po svom Propadaš sasvim izvjesno S tom razlikom da ti je stanje Kasnije gore nego prije Zato ja naglašavam Da se odluka ne donosi iz hitrema jer ako ti primiš tu ljubav Sad ćemo reći koja ljubav Pa ćemo vidjeti što se događa Ako je primiš samo da izađeš Pa ono, znate da ima takvih ljudi To mu lažeš u facu Bolje ti je to ne napravi Pazi sam da U ovom je ljubav Po ovom smo spoznali ljubav On je za nas položio život svoj Tako i mi moramo položiti svoj život za svoju braću Ja govorim svima, vi novi ovo ne znate Znači mi imamo tri stvari na zemlji Koje su naš život Broj jedan, tijelesna snaga ili životna vitalnost, broj dva vrijeme i broj tri novac Koliko to troje daješ bližnjima, toliko blaga sebi skupljaš za nebo koje će te čekati tamo, koliko ne daješ, toliko propadaš, toliko te se to na drži šaci. Ispočetka životna energija. našte trošiš? Da li trošiš da bi zaradio lovu i onda sebi to šparao ili uživao u tome ili je trošiš recimo da bi posjećiva bolesne. Broj dva vrijeme I broj tri novac, Samo to imate na raspolaganju Pita ću vas kako ste raspolagali Jeste li uložili dobro talenat Jer vam je to dano na raspolaganje Ok Ako po ovom smo spoznali ljubav On je za nas položio život svoj Tako i mi moramo položiti život za svoje braće Moramo nije uvjetova Znači nije da možeš ili hoćeš nećiš Nego je zapovjed I kaže na drugom mjestu ja vam dajem novu zapovjet Da ljubite zapovjet Znači ne možda ako ti se da, da ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio Ivan 13.34 I onda nastavlja 35. stih I po ovom će svi spozna da ste moji učenici Jer imate agapeo Ove ljubave Jedne za druge Po će svi spozna Da ste moji učenici Jer imate agapeo Jedne za druge god posjeduje zemljski metak I vidi svog brata u nevolji Pa od njega zatvori srce Kako ljubav Božja može ostati u njemu <clears throat> Dječice ne ljubimo riječi ni jezikom Nego dijelom istinom Po tome ćemo upozna da smo od istine I tako pre njim umiri svoje srce jer ako nas naše srce osuđuje Bog je veći nego naše srce I on poznaje sve Ljubav, e, ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje imamo po uzdanju Boga, Pazi sad ovo jer o tome vam ovisi molitva, onda se ljudi čude što i molitva ne prolazi. I što god molimo to je ona najbolja riječ što god, jedno deset obećanja vam je prva Ivanova tri i što god molimo primamo od njega zašto ivane jer vršimo njegove zapovjedi i činimo što mu se sviđa okay. A njegov je zapovjedovo da povjerujemo u ime njegovog Sina, Isusa Krista I ljubimo jedni drugi Prvo vjerujemo u njega, primimo ga život u život I onda živimo zajedno s njime U istoj ljubavi u kojoj on živio I idemo k savršenstvu Sad ćemo pomoli se, ovo iz Efesana 18 19 Da imate krasnu molite, pazite što kaže Kaže ovako 13, 17, 18 i 19 Kaže ovako Znači Pavle se moli Pred ocem Da krist po vjeri stanuje u našim srcima Znači krist po vjeri Uđe u naša srca i to je početak ali samo to je niš koristi nikome I onda ide nastavak Da u ljubavi uvriježeni I na njoju temeljeni Budete sposobni Shvatite sa svim svetima Duljinu, širinu, visinu I dubinu I razumljete ljubav Kristovu Koja nadilazi svu spoznaju I da tako budete ispunjeni svom puninom Božjom Boge ljubav Primiš ga povjeri A živiš u ljubavi Znači koju mi sposobnost primamo ili ti ga koja je to Božja narav koju imamo po obećanjima krasnim u riječi Petro dva petrujedančetiri što mi to moramo razviti svjesnost da je u nama Božja ljubav i da ta Božja ljubav želi izraziti sebe i prema drugima i ljubit jer to nas jedino čini djecom Božjom i ispunjava uvjet za uslišenu molitu, neće proći molit, nećete proći moliti on ne mijenja svoje uvjete Ok, idemo još malo na Božju ljubav Zato vam govorim Neće vam proći odluka za Isusa onda život kao da ga niste upoznali To vam je preljub To vam je žena nevjernica To je odluka za život i vječnost Vjernost u zajedništvu s njime Što mi, mene pita jedna žena u spletu, Što to znači u zajedništvu s njime Ja se dignem i kažem Uhvatite ovaj stol i onda uhvati i nas dva, prenesemo stola Evo, ja kažem, to znači zajedništvo Zajedno smo makli ovaj sto I zajedništvo vam je pričest Sudjelovanje u njegovom tijelu i krvi Možete vi papat hostiju ili ostali načine kako vam, kako se to vam ništa ne koristi Samo ćete se razbolit, bit ćete slabi i umret prije vremena, jer nedostojno uzimate kruh i vina Zato su mnogi prvim korinčanima 11.30, među vama slabe, bolesni umrli su, zašto? Jer nedostojno dolaze za stol gospodin Priče znači sjedinjenje s Isusom, communion, dijeliti istu čašu Možeš se frigati ti s tom pričesti Ako to ne živiš Može ti se dogodi kao ljudi Neki misle da će ih to spasiti No, neće Idemo dalje, ćemo malo čitati Čisto da vidite koju svjesnost morate razviti Čitamo prvo Ivanovu 4, 7 do 16 <clears throat> Kaže ovako Ljubljeni Ljubimo jedni druge Jer ljubav je od Boga I tko god ljubi Od Boga je rođen I poznaje Boga Tko ne ljubi Nije spoznao Boga Mi pričamo o božanskoj ljubavi Logično je li tako Agape. Jer Bog je ljubav I u ovom se očitovala ljubav Božja Ja dodajem koja je u nama Mi moramo razviti tu svjesnost Da je Bog koji je ljubav Sa sposobnošću da ljubimo Na način kako je pokazano U krestu u nama i da lažemo njega i sebe kad kažemo ja ne mogu oprostiti jer ljubav koja je oprostila je kroz Krista u nama. Prema tome, to je protivljenje njegovoj volji, njekanje, zavjeta ne posluhi opet ode ti u vlast o ne. Nema ne mogu nego neće oprostiti. Kako bi rekao kolega ste Budnili ste išli doma, ste? tko ne ljubi, nije spoznao Boga jer Bog je ljubav, i u ovom se očitovala ljubav Božja prema nama, prema nama, ali mi što smo primili, dajemo dalje. Jer on u nama ima istu misiju koju ima u krestu Ivan 20.21 kad Isus dahnuo duha svetoga na njih nakon uskrsnuća prije proslavljivanja. On je rekao kao što je otac posla mene, otac je ljubav, šaljem ja vas. A Ivan 17.18 dodaje na istu rečenicu u svijet. Ista misija. Ljubimo kao što on nas ljubio jer ljubav je što razlika je kršćanstvo od drugih. Oprostiva žrtvena, blaga ljubav kao se moli za neprijatelje uzima teret na sebe i ljubav ju mržnju. U ovom se očitovala ljuba Božja prema nama Bog je poslao na svijet svoga jedinorođenog sina da primimo život po njemu Koji život? Pa ovaj Boži život koji je ljubav U ovom je ljubav Ili ti ga Ovo je ljubav koju mi imamo u nama i trebamo je razvit Pustiti slanca Pustiti mačka iz vreće Razvit potencijal Nismo mi ljubili Boga Nego On ljubio nas i poslao Sina Svojega kao žrtvu Pomirnicu za grijehe naše Ljubljeni Ako je dakle Bog tako zavolio Ili ljubio nas I mi moramo Moramo Moramo Ne možda Moramo voljeti jedni druge Jel' tako? Boga nikad nitko nije gledao Misli u njegovoj bite Samo njegovoj beskonačnoj suštine ako ljubimo jedne druge Bog ostaje u nama I njegova ljubav u nama savršena Idemo dalje A mi smo u, Preskačem e, 13. do 15. stih preskačem, čitam 16 A mi smo upoznali ljubav Božju Koju Bog ima u nama pa, Pardon A mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama Gdje je taj Bog? Pa u mene Bog je u mene Kaže u Filipijanima 2.13 Da je Bog onaj koji nama čini htjeti djelovat. Koji Bog, ljubav? Što on koji je ljubav želi činiti u meni? Pa isto što je činio u Isusu Je ja to mogu? Mogu jer on je rekao da mogu Ne bi on rekao oprostite jedni drugima Kao što je Bog oprostio vama u Kristu Isusu Da ne možemo da ne možemo Filipijanima 4.32 Ne bi rekao Oprostite Kao što je Bog oprostio vama U Kristu Isusu Da ne možemo Znači nećemo Neću je neposluh kažnjava se Ili ti ga sam na sebe Svaljuješ kazno I dalje govorimo o svjesnosti Da je u nama Bog koji je ljubav I da mi moramo živjeti u toj svjesnosti I pustit ga Oslobodi taj potencijal Gledat kako, On je kaže, učite od Mene Jer tako kaže, učite od Mene Ja sam blaga i krotka duha Ili srca Dođe na isto, kako kva prijevod. Oke, OK, a mi smo upoznali ljubav koju Bog ima u nama I vjerovali joj Bog je ljubav i tko ostaje Ostaje u ljubavi Ostaje u Bogu I Bog ostaje u njemu Ja vam moram reći oko na oko Žao mi ako to niste čuli Možete ostati, ali ne morate I zavode vas oni koji kažu Jednom spašen za uvijek, spašen to je neistina Neistina Pogledajte stari zavjet da li su se oni vratili nazad u Egipat i da li su poginuli opustinje i da li stari zavjet govori o tome da ćeš se vratiti u Egipat ako zaboraviš tko te izbavio iz kuće Egipatske, tome ponovljeni zakon sam. meni je jedno najdraži pogled uopće u svetom pismu. Možeš ti nazad doći, stanje ti bude gore, pa ćemo to sad pročitati. Znači, mi govorimo o tome Da je peta svjesnost izuzetno bitna Da je Bog u nama Ili da mi imamo u sebi božanskog duha Koji ima istu sposobnost za ljubiti Kako je pokazano u Kristu I da je to naš zadatak Naš zadatak je da ljubimo Kako je On nas ljubio To je jedina zapovjed. Koja uključuje svih deset zapovjedi da? Ne mislite da ne uključuje To je uključeno I one dvije Ljubi njega, iznad svega i bliž, To uključuje Nisu su nedokinute To uključuje Ali je zapovjed I nećete ozdravit, Nećete izaći na zelenu granu financijski Nećete naći mira i sreće Dok ne vršite zapovjed nema šanse, može vas neko mazal sulje, može se za vas zauzimat, možete klečat, ne znam što nećete, jer to je zakon boži, nećeš. To je zakon boži. Ali ako budeš vršio njegove zapovjede Da sublimiramo izlazak 15.26 Gdje se odnosi na židovske uredbe propise i zakone A ovdje samo jedana lista misa Ja neću dozvoliti da ni jedna bolest Koju sam dozvolio da snađe Egipćane Od Boga odvojene ljude svjetovne Snađe vas Jer ja gospod Biću tvoj scjelitelj Hoću Hoću Ne moraš se moliti Živi u ljubavi služimo Izlazak 23, 24, 26 Nemoj služiti drugim bogovima Služi meni jedinome I ja ću maknut svaku bolest Iz vaše sredine Neće biti me... i blagoslovit vaš kruh I vašu vodu I neće biti među vama Nijedne koja pobacuje nijedne nerotkinje I ja ću ispuniti broj vaših dana Ako se molite Samo živi u redu Dakle, on govori Ostaje, tko ostaje tko ostaje? Oni koji ostaju rastu rastom božim. Kološanima dvjesto šest i devetnaest zato što su utemeljeni u Kristu nazidani na kristu drže se iste vjere koju su na početku imali obiluju zahvaljivanjem ne drže se repa nego glave Spajavam ove ove tristiha i rastu rastom božim. Ne nazaduju da li čovjek koji je jednom spašen, primio Krista, može živjeti kako god, sasvim izvjesno ne ko što žena koja je bila kurva i onda ju je neko oženio jer se ona pokajala ne znači da će ostati jedna, može opet biti kurva. I onda se brat poništava zbog preljuba, isto vam važi ovdje. Ja moram s tugom reći da su skoro svi kršćani koji ja znam na terenu Skoro svi su preljubnici. Ili duhovni ili fizički, fizički zato što štuju svakog živog Boga, samo ne Boga istinitog i živog, a to je Krist Isus pa jedanvanovi pet i a duhovni jer ljube više sebe i svijet nego gospoda i bližnje to vam još goro idolo poklonstvo i preljub jer si se zavjetova njemu da ćeš ljubi njega iznad svega, svog zarušnika, dušom, srcem, umom i tijelom i bližnjega, kao samog sebe I svaka druga kretnja, ili pokret, je slamanje tog saveza ili ti ga, duhovni preljub Radiš se druge bogove Da vidimo mi da li jednom spašeni Hebrajima da li on hoće ostati spašen i može živjeti kako god Svejedno, nema nikakve veze Ja sam spašen i nema veze Sasvim izvjesno je nadrapotaj Zapamtite uču brak i živi čedno, vjerno I to ne onako svejednom je, nego sve bolje i bolje To znači biti hršćan Samo za zaručnika i samo njegovo ime potpisiva Svaki nazove vjernik Koji se potpisuje bilo gdje U bilo kojoj mjeri Na bilo koji način Iz bilo kojeg razloga Sa bilo kojim imenom Osim imenom Isusa Krista je razmijen od tome preljubnik Kad kažem potpisuje To znači moli Zagovara Časti ili hvali Jer Kološanima 3.17 kaže Sve što činite riječ u dijelom Činite u ime Isusa krista Zahvaljujući Bogu ocu po njemu Sve što ispada iz toga Razmjerno koliko ispada Relativno koliko ispada je preljub, idolopoklonstvo odvajanje od Božje milosti OK kaže ovako Gdje Ako naime drage volje griješimo Što to znači? To znači kako treba živjeti Znaš a tebe boli briga To znači drage volje Jel' tako? OK Pošto smo upoznali istinu Ne preostaje nam više žrtva za grijehe Jer ta žrtva za grijehe radi I ako mi dođemo I nesvjesno sagriješimo I dođemo k njemu i spričamo mu se On je vjeran i pravedan I njegovna krv nas čisti od svake nepravednosti Po 1. Ivanovo 1.9 Ali ako mi griješimo svoje vodno I svejedno nam je ne preostaje na više žrtva za grijehe Nego neko strašno čekanje suda I bijesna vatra koja će progutat protivnike Tko prekrši moj sjev zakon Mora umrijeti bez milosrđa Na osnovu svjedočanstva Dvaju ili triju svjedok Koliko će goru mislite li zavrijede kaznu Onaj koji pogazi sina Božega. Jer on je umro da te očisti od grijeha Da te izbavi iz vlasti tame I ti sad opet nazadi zanjećeš za što i pogaziš ga Jel, o tome priča S svim Pričamo o tome što znači Bez svijestan da je u tebi Kristi I živit s njime i po njemu I za njega Kako smo rekli 2 Korinčanima 5.15 doni koji žive, ne žive više sebe Nego njemu Koji za njih umre i uskrsnu Za jednog živiš Za jednog Ok I bude smatrao nečistom krv saveza Kom je bio posvećen, jesmo smo je pričalo pričali krve Jesmo I uvrijedi duha milosti Gdje je taj duh milosti? U nama Pa kaže Nemojte žalostiti Božijeg svijetog duha Efežanima 4.30 I onda kaže Da budimo blagi Milostivi Bez ikakve gorčine Bez ikakve i Zlovolje Da opraštamo jedni drugima Kao što je Bog u Isusu Kristu Prostio nama Ali tako kaže Sasvim izvjesno I ako to ne radimo Žalostimo duha milosti Kojeg smo primili Po vjeri u krista Je li ga žalostimo? Sasvim izvijesno Sasvim izvjesno Jer poznajemo Onoga koji je rekao Odmazda moja Ja ću uzvratiti I dalje gospođe Kaznit narod svoj I kaže na kraju Strašno je upasti Ruke Boga živoga Jer ovdje govori Onima koji su otpale Sasvim izvjesno Sasvim izvjesno Zato što ovdje kaže Gdje je to vidi što kaže Ovdje ovako Moj će pravednik živjeto vjere Ali ako mi otpadne Nije mi mio. Ali mi ne pripadamo onima s tihove 38 39 Hebreja 10, ali mi ne pripadamo onima koji otpadaju na propast. U njemu i ispasti iz njega je otpadat na propast ako je svojevolno. Ako u slabosti sagriješ, duh te iznutra upozori, brže bolje kod Isusa. Oprosti, a znaš da si iskreno I onda te On čisti od te nepravednosti Ne moraš ispovijedati životno ispovijest To je njekanje žrtve i novog rađenja Nego samo taj grijeh I On te čisti od tog grijeha Daje snagu da ga ponovo ne počiniš I vraća te u zajedništvo kod da nikad nisi sagriješio I opet je čista savjest i nema krivnje grijeha I to je život u Hrstu Nikad krivnja grijeha Nikad nisam dostajan Nikad ja sam griješnik jer ja sam griješnik u momentu kad sa grišiš nisi svijesno i nisi griješnik nego zbog slabosti i odmah mu se sprečeš, on te odmah očisti I opet si dijete Bože pravednost Bože u Kristu Isu. Jer me pratite da smo. Ovo treba osvijestiti. Ok, idemo sad na Hebreje šest jer kaže pismo neka se na iskazu dvojice ili trojce svjedoka temelji svaka tvrdnja. Ja tvrdim da oni koji žive nedostojno križa, koji žive koda nisu krstove, koji je svejedno kako žive Oni će, neće baštinit kraljestva Boži Preljubnici, kradljivci, laživci, tako kaže Neće, jednostavno nećeš Nećeš Pa se ti, ispovijedaj svaki dan Ako nisi stvarno donio odluku i nisi takav To te neće spasiti Traži se odluka srca A ne površne radnje Jer te srce ostaje takvo Idemo dalje na Hebreje 6 Pričamo o svjesnosti da je u nama Boži sveti duh i da ga žalostimo. Zamislite da Isus hoda pored tebe, da je u tebe. I da tvoj zaručnik, ti spavaš s drugim, a on te gleda. To bi trebala kristova zaručnica razmišljat. Zamislisi krist je s tobom, a ti ideš i kradeš. On je tebe toliko oprostio, toliko ti je da susjeti nešto malo sad a ti mu nećeš nikako oprostiti Pa on te kaže, kaže, ono on će ga preda učiteljima Ne predate te mučiteljima Nego se ti otvoriš na taj način za paklove mržnja i ne oprosti i oni te muče, On nikoga ne preda učiteljima To vam je slika Mi smo pozvani oprostiti uvijek Kako je Krist nam oprostio Uvijek, ne nekad, uvijek Stalno 77 puta 7 znači da ti to mora biti prirodno stalno Ok, Hebrej 6 Gdje smo stali oke okay. Kaže ovako Zbilja je nemoguće Za, koji su, za one koji su Hebrema 6.4.8 Zbilja je nemoguće Za onima koji su jednom Zauvijek prosvjetljeni Koji su okusile nebeski dar Koji su postali dionici Duha svjetoga Koji su okusile dobru riječ Božju I sile budućeg svijeta Ovdje govori o onima koji su u službe Ovdje govori o onima koji su odrasli kršćane U kojima dijeluju darove duha Ovdje govori o njima Ako jednom otpadnu Ili opet otpadnu Opet obnoviti za, obra, za obraćenje Njima to nemoguće Ovdje, jako teško tamo Jer ponovno samima sebi na štetu Razapinju Sina Božega i čine ga ruglom Zemlja naime koja pije kišu, što često na nju pada i koja rađa korisno povrće onima koji obr je obrađuju, prima od Boga obilat blagoslov. Mi smo zemlja, tako? Dobra zemlja Koji daje rod njemu. Ali ako donosi trnje i draču, nekorisna je i blizu je prokletstvu, njezin će svršetak biti u vatre. Znači ispočetka odluka za Krista je odluka za sad i za vječnost, vjernost u svjesnosti da je u tebi, da se ti njegovo tijelo, da se on kroz tebe izražava, da si ti njegovo lice, oblik, usta u ovom svijetu i da kad ljudi vide tebe vide njega. To je velika odgovornost. Jeel tako? Ja sam tijelo Kristova. Zato sam rekao, pita se jesu li tijelo Kristova? Je li krist kroz tebe može sva djela nastaviti čenet? Je li ja govorim njegove riječi kao što je Kris govori očive riječi? Jel tako? Ako su naime oni koji su spoznajom gospodara i Spasitelja Isusa Krista Odbjegnuli od prljaština svijeta Jer u svijetu nema ničega dobrog Ni od Boga, Oca Svijet mora samo biti kao sluga Ili ti ga samo poslužiti A nikako da nas preuzme I da smo vezani za njega Jer je gospodar ovog svijeta Sotona Po Luki 4 poglavlje, stihovi 5 do 7 I on daje ovaj svijet komu hoće A komu se pokoriš Prema tome i po Drugim Korinćanima 4:4 oni gospodarovog svijeta. Po Prvom Ivanovoj 2:14-15 do 17 nema u svijetu ničega od Boga i tko ljubi svijet nema u njemu ljubavi očev. I ako znači namjesto da svijet staviš na njegovo mjesto i upokoriš tijelo i onda služiš živom Bogu, tako da materijalna sredstva pretvaraš u duhovna po Mateju 6:19 do 21 ako te svijet zeme pa se opet zapletu u njima prljavštine svijeta I one ih nadvladaju Njihove posljednje stanje gore od prijašnjega Njima bi u istinu bilo bolje da uopće nisu spoznali puta pravednosti Govorimo smo da smo mi pravednost Božja, je tako? U Kristu Nego da, pošto su ga spoznali Okrenu leđa sve toj zapovjedi koja je bila predada To je da ljube Isusa Krista iznad svega To znači iznad svijeta i svijet samo da služi njihovo ljubavi prema bližnjemu i da ispune svoj zadatak na zemlji jer zato služi ovaj kratak zemalski život. Da okrenu leđa svetoj zapovjedi koja je bila predana, njima se dogodilo što kaže istinita ta poslovica, pas, pas se povrat, povrati svoje bljevotine i okupana svinja valjan u blat. Iz ovog ja zaključujem Da nije svejedno kako se ponašaš od kad si primio Krista Da to stavlja pred tebe veliku odgovornost Kako kaže Luka 12, 47, 48 Sluga koji ne zna volju gospodara, on će biti manje tučen Ali onaj koji zna volju gospodara i ne vrši je, on će biti više tučen A mi smo sluge, kad smo odabrali krista za gospodara I mi moramo biti ne ludi sluge, nego mudri, spoznat koja je volja gospodnja to su Efežani 5.17 I to da mu ugodimo u svemu Po Efežanima 5.10 I Kološanima 1.90 I nama je dana mogućnost Da imamo savršeno, precizno znanje o njegovoj volji Da mu možemo ugoditi u svemu Prema tome, mi se moramo truditi Da zna njegovu volju I onda živi po toj volji I to je život u Hrista To znači živjeti u zajedništvu s njime Znači vršiti njegovu volju Jel' tako? Kako su gospodar i sluga u zajedništvu? Gospodar kaže, sluga izvrši To znači živjet u zajedništvu I to je sljedeća svjesnost Jedna je svjesnost, vam je šesta Da je On u nama Da je On naš život Da je On ljubav I da On ima silu i da mi po toj sili ljubavi možemo ljubiti I da po njegovoj sili duha možemo nadvladati nad svim silama tame I svim okolnostima koje su u svijetu Jer On koji naš otac je u nama veći od njih svih Ali mi moramo biti u zajedništvu s njime Ili radi stvari zajedno A to znači u skladu s njegovom voljom Inače nema rezultata Onda radiš po svoju svojim snagama i nema šanse da ćete se dogoditi. Pa ćemo još pročitati jedan dio koji se meni posebno sviđa, već spomenuti, jer ovo je bitno, stvarno je bitno, to je Ivan 15, tihovi jedan do sedamnaest gdje isto govori ovo što smo sad rekli on nas poziva, on nama kaže ostanete u mene. Znači počinje ovako, ja sam pravi trs, Isus govori, a moj je otac vinogradar. Svaku mladicu, to smo mi, ja sam trs vi iste loze. Znači svaku mladicu na meni, znači recimo možeš reći u crkve u Kristovom tijelu koja ne rađa roda, on reže. Miče da ne smeta. A svaku koja rađa rod, čisti da daje više roda Ja iz ovog zaključujem da njemu stalo do roda To ćete vidjeti sada po putu Njemu je stalo da mi zajedno donosimo rod Da on kroz nas donosi rod Ili plodove pravednosti I mi moramo vidjeti koje su naše mogućnosti i sposobnosti Ali i obaveze što se tiče tih plodova Koje on želi donijeti kroz nas Kaže on sad vama Ostanite u meni, četvrti stih I ja ću ostati u vama Znači on ti govori jasno i glasno Ostanite u mene. Znači možeš i ne ostati Innači bi se podrazumijevala Kao što mladica ne može sama od sebe Ako ne ostane na trsu Roditi roda Tako ni vi Ako ne ostanete u meni Prema tome ljudi koji nemaju roda Očito nisu u njemu Ja ću vam reći kako to ide kod mene Da znate o čemu pričam To se može vidjeti Znači ja kad sam dvije pete Dobio teret naroda Hrvatskog na srce Došao sam van sa Tropskog otoka Da mi je bilo puno bolje nego u hrvatskoj Imao sam puno više mira, bolje životne uvjete I potpuno sam predao život na oltar ljubavi Prestao sam raditi Jer sam radio četiri sata Meni je to bilo dovoljno da imam za sebe za svako dobro dijelo, za svoj obitelj Još za jedno pet ljudi koji sam iz država, Koji nisu imali zadovoljno ove otenze Još za cijelu službu I za sve što šalje materijale Toliko bi zaradio, samo za četiri sata Onda sam dobio teret naroda I vratio sam se nazad I sve sam predo njemu ruke Da radim samo ovo Jer ja znam da on koji je jači od svih će mene naći u svakoj situaciji Namirit, kako je obećao v Mateju 6.33 Tražite kraljestvo Bože Njegovu pravednost I sve drugo će vam se nadodati Jel me pratite? I sve drugo će vam se nadodati I onda sam ja fino došao nazad I ja kažem, dobro, evo me I onda sam počeo odnaći Ja sam imao grupu ljudi kojima sam se obraćao od početka od 2004 do pet dok sam nisam počeo javno I onda sam otvorio tu akademiju koju imam To je na web stranica I ta akademija je prvi godinu dvije imala ono, Balda slučajnih par sto ljudi Kako ono naš, ljudi ukucaju kucaju pa nešto nađu ne? No, od tad Ona ima tri i tisuće evo, zadnji mjesec Tri po tisuće ljudi mjesečno tamo prosječno oko tri, tri, dvista, tri, tako, tisuće ljudi Pregleda se oko 7 do 12 tisuća stranica Onog što ja stavim tamo, ja to sam radim Ali ne samo to, ja sam od tad još otvorio šest novih web stranica Od kojih je jedna posvjećena samobožanskom i Zove se Sozo i ona je tu od prošle godine Od početka prošle misije Znači prošle godine u desetom mjesecu I ona je od nekih, recimo 180 ljudi Koliko je imala prošle, prošle godine Ona je se sad popila na između 800 i ljudi Koji dolazi na srzu stranicu Oni ne dolazi samo viditi sekundicu Nego dolazi tamo prebivati jer su potrebite To vam je rod Eli, Pratite o čemu pričam Onda radim tematske knjižice I te tematske knjižice Ja sam počeo sa brojem 1 Sad ih ima 63 To vam je rod jel me pratite? Onda sam prije bio sam Sad se već u gradovima formirao zajednice Onda sad već ima audio materijala i audio stranica gdje ljudi skidao i ide audio akademija kao i na hrvatskom i na engleskom u 130 zemalja To je sve u porastu Jel vidite što znači rod? I ja osobno sam sve bolji u svakom pogledu na svaki mogući način. Ljudi koji me znaju, ovo gospodin klima on me zna jako malo, on sam govori bez da mu ja kažem da se ja sve bolji i bolji. Ja to ne govorim da bi rekao da sam sve bolji i bolji iako jesam, nego hoću reći da se može Znači može se i treba Čovjek rast rastom Božim Ako se drži glave koja je krist Ako ostaje u njemu I njegov duh ostaje u njemu I on dozvoli da on kroz njega radi Ono što je on započeo raditi u tijelu iz Nazareta To je da uništava dijela džavolja Neistina je od vraga U kojem nema laži U kojem nema istine Koji je znači ubojica od početka I ti uništavaš njegova dijela Tako da širiš istinu Da širiš istinu Znači ako ste u Isusu, Isusu, vama vi ne možete biti besplodni, to vam hoću reći. Znači ti jednostavno moraš donosi rod. Jer me pratite da smo. Pa ako nema roda morate se zapitati di ste pricijepljeni, da niste možda na neku kupinu. Oke okay.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 jer bez mene ne možete ništa učiniti To je zajedništvo Za, Mi smo zajedno s njime Moramo razvijati svjesnost Da radimo zajedno s njime Stvari i pod kojim pokroviteljstvom ih radimo Jedna od najveličanstvenih izjava iz Svetog pisma to ćemo najvjerojatnije učit na seminaru molitve djeteta Božeg što su pobjedničke molitve koje mijenjaju situaciju, jest prva Ivanova pet četrnaest i pazite ovo, znači ovo zajedništvo s njime, pazi što je to kad si s njim u zajedništvo koje su to mogućnosti kaže on ovako ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega mi djeca Božja jer to je Ivanova gori o djeci Božje na kraju oni koji vjeruju u sina imaju život viječni. Evo ja pišem vama koji znate da imate život vječni. 1 John 5.13 Ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega Njega koji sjedi na prijestolju Na prijestolju sjedi Bog, Otac, vidljivu Isusu Kristu U svoj poniljne, Emanuel I vlada nebom i zemljom Mi dolazimo k njemu, gledamo ga u oči Imamo pouzdanje dola, Ne dolazimo ko robavi, nego ko djeca Božja Ko pravednost Božja U skladu s njegovom voljom I sigurni da će molitva biti uslišena Pazi ovo ovo je pouzdanje koje mi imamo u njega Ako ga tražimo bilo što u skladu s njegovom voljom On nas uslišava On kroz nas ostvaruje svoje naume Jer mi mu moramo dati priliku kroz našu molitvu Jer On je ograničen našim molitvama Inače ne bi On rekao tražite pa ćete dobiti Da On to može napravi bez nas Ima izvandrednih očitovanja, ali to nije pravila jer on, recimo, koji je gospodar žetve Ne bi rekao, pošaljite radnike Molite gospodara žetve, da pošalje radnike u žetvu svoju Žetva je velika radnika, mala Ivan 9, 30, Matej 9.38 Da On može postati bez nas On je ograničen našim moletvama Prema tome, kad molimo, molimo zajedno On kroz nas moli svoju volju, ispočetka Bog je onaj koji vama će nijedjeti djelovati, je li tako kaže? Ok i ovo je pouzdanje koje imamo u njega Ako ga tražimo bilo što To je ovaj najbolji hrvatski izraz Bilo što što god U skladu s njegovom voljom On nas sa svim izvjesno uslišava Zašto? Pa njegova volja da nam da Ono što je njegova volja Evo, vi mene pitajte da vam dam novi zavjet Vi ćete ga sa svim izvjesno dobiti Pitajte me da vam dam, nemam pojma Knjižicu ili snimku ili nema, I vi ćete sa svim izvjesno dobiti OK Ako znamo 15. stih, da nas uslišava u svemu što ga ištem u zagradama, ja dodajem, u kontekstu u onome što je u skladu s njegovom voljom Mi znamo da već imamo ono što smo ga ištali Većim, zamisli to To je zajedništvo s njime Mi smo izvršni organe Ambasadori, kako nas drugim u pet Korinčanima 5.20, kraljestva Božjeg Njegove zastupnice, on nas preko Preko nas zaklinje Preko nas ljude poziva namjesto Isusa Krista Pomirite se s Bogom, je tako piše? Mi smo Boži ambasadori, u nama je poruka pomirenja. Ista poruka o kojoj govore drugi korinčani pet osamnaest i po kojoj smo mi pomireni s Bogom Ocem u Kristu koji nam nije uzimao opačina za loše nego nas je naći slobodnom Božom milošću i odlukom i, i, oslobodio i poništio taj gjeh u Kristu Isusu jednom za svagda po Hebrejima devet i to je zajedno s njime te plodove On hoće Da mi tražimo što je njegova volja I da ljudi vide da smo tražili Da On to ono da nama da, jer to njih ne presiljava Inače bi to bio sud, zato mi njemu trebamo To je zajedništvo Mi moramo se dignuti na nivo zajedništva Vidite što mi možemo, što On hoće od nas Koji je moj zadatak na ovoj zemlji Što je kristovo tijelo Jesu li ja grančica o kojim niš koristi, koja će biti odrezana Ili ja donosim plodove koje On hoće od mene da donosim Koji su to plodovi? Zašto On hoće da se molim? Što On hoće da činim? Gdje hoće da idem? <clears throat> Ako tko ostane u meni i ja ostajem u njemu Taj rodi mnogo roda Znači mnogo roda, ne ništa roda jer bez mene ne možete ništa učiniti A kod tko u meni ne ostane Baca se na polje kao mladica i suši se Ja iz ovog zaključujem teta Marija Da možeš ti ne ostati u njemu Vi mene ispra ispravite Isto tako, sad mi pada na pamet Ja sam prvu sezonu krenuo sa četiri dana seminara Po gradu Onda drugu sedam, a sad deset Meni vam to izgleda da ja pojačavam Ja mislim još više pojačati Izver, izver e, bravo, jer ja se molim, ja vam vrlo često stanem na oltari i Kažem, evo me, evo me, ja znam da je žetva velika Evo ga, što god Posljednik. Što god, evo ga Znači, ruke, oči, nos, usta, glava, sve je tvoje što god Evo ga radnika, evo ga, što god Za svaki dan E? Pa mislim, grupa je svaki dan kad sam u gradu ne. To traje non stop Ok, gdje smo stali Potom ih se skuplja i u oganj baca da gore Sedmi stih Ako ostanete u meni I ako moje riječi ostanu u vama Onda i što god hoćete i primićete. Opet u uvjet A on ovdje objašnjava Nema greške da ćeš doznat što znači ostati u njemu To nema, nema greške Sasvim izvjesno znaš što znači ostati u njemu I nemoješ reći da ne znaš Otac se moj proslavlja ovim. Čim se proslavlja njegovi naš otac to je ljubav Pa kaže da rodite mnogo roda I da se pokažete mojim učenicima Kako se on to proslavlja Pa sad smo rekli da ljubimo jedni druge Kao što je on nas ljubio I to je agapeo ljubav I on s tim završava Pa ćemo proslijediti Kao što je otac ljubio mene Tako sam i ja ljubio vas Ostanite u mojoj ljubavi Sad ide korak dalje objašnjava Prvogori ostanite u meni Sad objašnjava što znači ostat u njemu Kaže ostanite u mojoj ljubavi onda ide dalje ako izvršite moje Ostat ostaćete u moje ljubavi što isto kao da ostanemo u njemu jer to je kontekst kao što sam ja izvršio zapovjedi oca svojega te ostajemo u ljubavi njegovoj u kojoj se ti crkvi mene pitaju ja sam u crkvi ljubavi božje kako je pokazano u Kristu Isusa što želim i tebe jer to je jedina crkva nema druge na nebu je samo jedna samo jedna samo jedna bolje ti odmah učeti u crkvu. To sam vam kazao a Pazi sad ovo Radost je isto vezana s ovim Pazi sad ovo to sam, A što se ti to nama Isuse kaza Ili otče, Otac gori kroz Isusa jer Isus nije gori o sve reći Nego što me Otac zapovjedio Po Ivanu 14.12.49.50 Što si ti to nama Isuse rekao Pa rekao si nam da ostanemo u tebi Da ostanemo u tvoj ljubavi Da vršimo zapovjedi Što su zapovjedi ljubavi I pazi sad ovo To sam vam kazao Da radost moja bude u vama Te da radost vaša bude potpuna Aha, znači ti ne želiš da mi budemo non stopu depre Da budemo stresom Da nismo dobre volje Nego hoćeš da naša radost bude potpuna Jel' tako? Ok I sad ide dalje Znači rekao je da ostanemo u njemu Rekao je koje su štetne posljedice ako ne ostanemo Rekao je što znači ostati u njemu, da nanosiš rod I onda rekao da ostajemo u njemu, da znači ostati u ljubavi I da ostati u ljubavi znači vrši zapovjed E sad ni tu ne staje Nego objašnjava koje su to zapovjede, ili što mi moramo ljubiti Ovo je zapovjed moja, 12. stih Da ljubite jedni druge, kao Kao Kao Što sam ja ljubio vas Znači, kao je treća najvažnija hrvatska riječ, zato što te direktno veže za Isusa Kao Gliš da je što ono kaže kao I onda se okrenješ na Isus, onda ono vidiš kako kao Kao što sam ja ljubio vas Nitko nema, i onda ni tu ne tu nestaje nego ukazuje kako je to on nas ljubio Nitko nema jače ili veće ljubavi od ove, da tko Položi život svoj, za prijatelje svoje To isto kaže tamo u tri vanovi 3.16, je tako? on mi je ljubav, jel tako kaže? On je položio svoj život za nas i mi smo dužni, dužni Svoj život položi za drugi Koji je to naš život? To smo rekli, životna energija, vrijeme i novac To si izračunajte na kraju mjeseca, ako je puno, na kraju tjedna Pa ćete vidjeti točno gdje ste A kad vidite gdje ste, to će vas čekati tamo da idete nakon što ostavite ovo zemlatsko tijelo OK Više... kaže ovako Vi ste prijatelji moji, ako činite što vam zapovijedam Šta misli to? Imaš Isusa za pajde Ja vam moram reći, ja nemam straho poštovanja od mog prijatelja Nema šanse, ja se njega ne bojim On je čista ljubav, mi smo pajde Kaže ovaj žena, koja je bila nevjernik Bolesna od raka, pa je ozdravila uz pomoć doktora Molita i ostalih stvari I sad je u Kristu Ima uredne nalaze Iako je bila veš sebe odpisala I sad se kod nje održavaju grupe Ima vizije Isusa i moli se Kaže on na ojnoj viziji Nas smo bili doma I dolazi Isus Kaže sve, mojaš sve provjerat, sad da ja kažem kako se ja provjerim, jel to od Boga I dolazi Isus I kad je došao, ja se dignem sa stola I strka oko vrata Ja kažem 100% to je istinta viza To će mu se točno dogoditi Točno to, iz oko vrata A onda je došao i ovako i rekao ovako, stavio ruku iznad meni i rekao ovako Kaže, ja sam te pomazao i na nebu sam ti pripremio veliko nasljedstvo A onda se okrenuo njoj i kaže njoj s dvije ruke, kaže, a ti se umire Ne brine, jer ja se brinem za tebe, ako se ko brine, to je ona Ok Znači, nema strakopoštovanja kod pajde Jer ko se boji pajde, tomu nije pajde Oke, okay. Vi ste moji prijatelji, ako činite što vam zapovijedam Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava čini njegov gospodar Nazvao sam vas prijateljima, jer vam priopćih sve što sam čuo od oca svojega Niste vi izabrali mene, nego sam ja izabrao vas I odredio da idete i rađate rod Opet rod I da vaš rod ostane, i pazi sad ovo i da vam dadne otac što god zamolite u moje ime. To je drugi što god u ovom ovi 17. ovan. I da vam dadne otac što god zamolite u moje ime. Ali je vezano za rod i za ovo sve skupa ispred. I onda 17. stih ponavlja: Ovo vam zapovjedam da ljubite jedne druge. To je zapovjed. Jasno i glasno zapovjed. Da li vi znate kako se zove kršenje jasne i glasne zapovjede? Grijeh Ivan 9.31 kaže Neka onaj koji griješi ne misli da će ga Bog uslišet Jer Bog ne uslišava griješnike Nego one koji ga ljube ili poštuju i vrše njegovu volju Prema tome nemojte se nada da će vam molitva biti uslišena Ako kršite božanski red Inače, pismo laže, ali smo naučili da ono ne laže. Trebaš biti u njemu i njegove riječi da su u tebe. Znači, primit ga, donijet odluku za njega, da će živjeti u njemu i po njemu i za njega, i onda živjeti po riječi. Na svjetlosti riječi. Da ste djeca svjetlost. Jer ko ide za njim, ne hoda u tame. Da vidimo što kaže pet Efežanima, pet, jedan, dva, ali ima možda tu neke, neka uputa.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 po Duhu Svetomu, kad primimo Krista Isusa po vjeri. I taj potencijal je u nama i mi trebamo to osvijestiti i živjeti po Kristovom primjeru očeve ljubave i po njegovo riječi da po životu ljubavi budemo djeca ljubavi i tako istinska djeca Božja. I ako smo u tom redu ljubave onda bolesti samo spadaju s nas jer bolest je kršenje božanskog reda ljubavi. Negativna posljedica toga. Negativna posljedica. I negativna posljedica kršenja božanskog reda ljubavi, da li znate kako se naziva? Naziva se prokletstvo A kristan se svojom žrtvom ljubavi otkupio tog proklectva tako da možemo primiti Abrahamov blagoslov Ako smo u Kristu Isusu Pa da mi vidimo što kaže ponovljeni zakon 28 jelo on možda spominje da su bolesti posljedica kršenja reda ljubave Ili ti ga prokletstvo Jer neki misle da je bolest blagoslov Kaže, ako budeš Čitamo ponovljeni zakon 28 I dalje govorimo tome Da moramo biti svjesni Da je po svom vječnom duhu U Kristu Isusu Bog Otac u nama I da je On ljubav i da mi s njime imamo potencijal i moć Ili božansku prirodu i sposobnost da živimo kao Bog I to sve više i više I da rastemo do punine koja je pokazana u Kristu Isusu mjera savršenog čovjeka Po, čet, po Efežanima 4.13 I to moramo osvijestiti jer On je nama koji smo ga primili Po Ivanu 1.12 Dao snagu da postanemo djeca Bože U pravom smislu te riječi Onima koji vjeruju njegovo ime Oke, okay. Ako budeš vjerno slušao Gospoda Boga svojega I ako budeš izvršavao njegove zapovjede Stavi Zavjet mnoštvo zapovjedi Zakona, uredba i propisa Novi Zavjet dvije zapovjede Ili jedna, ako hoćete, to uključuje sve U kojoj su uključene i one od tamo Nemojte misliti da nisu, da nije uključeno ne ukrade Tko ljubi bližnjega kako ga Isus ljubio, ne krade od njega Ili mislite da krade od njega Sasvim izjesno ne krade Uzvisit ćete, Gospod, Bog tvoj Nad sve narode na zemlji i svi sljedeći blagoslovi doći će na te I stići će te Znači ti ćeš trčati od blagoslova Ali nećete ono stići Ako budeš slušao glas gospoda Boga svojega Da li možda ovo glas, njegov riječ Boža Sa svim izvjesno Da li je Isus njegov glasnik ili njegova glasnica Sa svim izvjesno Pa ti to dođe na isto ako budeš slušao Isusa sasvim izmislima i onda ide, ide, ide blagoslove pa ćemo sutra govorit o tim nekim blagoslovem ali mene samo zanima da ljudi vide čega su negativne posljedice boleste i onda ide sljedeći, to je sad 15, ali ako budeš slušao ali ako ne slušaš hebrejski glagole su, ponavljaju se, ako ne slušaš da čuješ ili ako čuješ i po, ne, ako ne čuješ i poslušaš, ne samo ako čuješ na jedno uho i zađi na drugo Znači ako čuješ da čuješ To je na dva puta Hearing to hear Da slušajući čuješ Glas gospoda svojega Boga I savjesno ne držiš sve njegove zapovjede i naredbe što ti danas dajem Onda će doći na te sva sljedeća prokletstva I stići ćete Znači Prokletstvo je negativna posljedica Kršenja božanskog reda ljubave kro, Koji je izražen u Božim uputama ili zapovjedima Kroz koje se vidi njegova volja ali tako? Jel bi u meni rekao učeni da nije njegova volja jer bi nešto rekao koji je ljubav da je van reda ljubave, sasvim izvjesno nebe. Prema tome, ako se ja tome protivim ja ispadam iz reda ljubave ili ti ga u sam ljubave I onda utječu na mene duhovi koji su u neredu, a ja sam uneređen. Pa kaže ovako, ispočetka krivi su prevodi u hrvatskim Bibljama zato što glagol nije kauzalni kad se prepisuje gospodu Bogu nego dopustivi. On neće uzrokovati nego će neće moći spriječiti da im se dogodi zbog slobodne volje a on to dozvoli da im se dogodi jer drugačije neće doći k pameti osim kroz neugodne posljedice jer biće u njegovoj sebičnosti ne želi iskušavati neugodne posljedice, pa će ga iz njegove sebičnosti pomaknuti njegova sebičnost i on se zbog neugodnih posljedica bude probudio. Ali bolest nije blagosla, nemojte me krivo shvatiti iako služi kao blagoslov. Nije nešto što treba reći ok, to je tu hvaliti, nego se treba uspokajati, vidi gdje se sagriješio i onda to ispraviti. To je dinamika, a ne kao to je to, to je cilj Ne, to nije cilj To te nastoji odvući od pogrešnog cilja Ok, pazi sad ovo. Kaže ovako, Gospod će te udarit Ili dozvoli da te udare, sušica, e, sušica. Ovako ćemo pročitati, 20 stik do 22 Gospod će dozvoli da te stignu proklestvo, zabuna i strah U svim radovima što ih poduzmeš Dok za kratko vrijeme ne propadneš zbog svojih zlijih dijela Po kojima si od mene otpao Gospod će dozvoli da te snađe kuga Dok te posve ne istrebi zemlje u kojoj ideš da je zaposjedniš do, Dozvoli će da te udari sušica, groznica, upala, žega, suša, snijet i medljika i ta ćete zla progoni dok ne propadneš Koga? Pa ono koji se odvoji od njega Jer mu on ne može nasilu da zaštitu Jer bi to značio da mu potvrđuje zla Da mu drži svjećo Nego od onih drugih kojima se izloži Odvajajući se od Bože milosti Iskačući iz reda Idemo dalje Gospod će da te udari Egipatski prišt, čir, srav i krasta Od čega se više nećeš moći scijeliti I da te udari Bjesnilo, sljepoća i pomutnja duha <laughs> ok, onda ide stres To je 34. El, znate da je stres poludje ćeš od onog što budeš gledao svojim očima To je stres Onda će te udari zli prištevi Na koljenima i na goljenima Tako da na tebi neće ostati ništa Zdravo od tabana do tjemena Pazi sad ovo A zašto će to mene snaći? Ta ćete te sva 45 stih Ta će sva proklestva stići I progoniti dok te se ne istrijebiš Ako ne budeš slušao Gospoda Boga svojega I ne budeš držao njegovih zapovjedi I naredbi što ti je dao Idemo dalje 58 stih ako ne budeš savjesno držao sve zapovjede Ovog zakona što su zapisane ove knjizi I ako se ne budeš bojao uzvišenog i časnog imena Gospoda Boga svojega Poslaće Gospod tebe To opet neće posla Nego će dopustiti da te snađe Izvorni tekst tako A i zdrava pamet govori Da te sna, tebe i tvoje potomci snađu izvanredne kušnje Teška i dugotrajna zla Ljute i duge bolesti i sva egipatska zla, od kojih se plašiš, pustit će na tebe I ona će se prilijepit uz tebe Ok, sad oni kaže, tu se navodi 11 bolesti Kaže, da li tu nije moja bolest A onda ide 61 stih I sve druge bolesti i kušnje, što nisu zapisane u ovoj knjizi Zakona, dok se ne istrijebiš Znači, ovo je knjiga zakona a tamo kaže i prokletstvo zakona A Galačanima 3.13 kaže da nas Isus Krist Otkupio od prokletstva zakona Da je postao kletvom ili prokletstvo namjesto nas Jer pisan je proklet svaki koji visi na drvetu Da na poga ne dođe blagoslov Abrahamo, Abrahamo Da obećanog duha primimo povjer Znači bolest je prokletstvo zakona A ne blagoslov i Krist je uzeo prokledstvo I mi u Kristu možemo biti oslobođeni ako ostanemo u Kristu Ili ti ga ako opet ne kršimo red sa svjesno i namjerno Koji uzrokuje prokledstvo Ili neugodne posljedice kršenja reda Zapamtite Neugodne posljedice kršenja reda Imaju odgojno popravnu mjeru jer biće mora u slobodi biti ostavljena I da ga nitko ne prisili da se promijeni A on se sam hoće promijeniti Jer mu se ne stoji u nekom teškom stanju Ali to nije blagoslob, nego proklestvo Koje on navrnuo na sebe A Bog je tako uredio tako zlo, tako zlo Da mu koristi, koji sve drugo Jer on sve okreće na dobro Onima koji ga ljube A možeš misli koliko okreće svoje neko Koliko svoje stvari okreće na, na, na dobro Kad okreće nama Dali ste me popratili da smo? Prema tome svjesnosti koje smo danas radili Nećemo sad ovo šestu Mi se sam i šestu, ali smo se pokrenuli daleko svjesnosti koje smo danas radili Jesu svjesnosti da je Bog Otac u nama Po svom vječnom duhu I da zajedno s njime Imamo njegovu prirodu i njegove sposobnosti To znači da imamo njegovu ljubav To znači da trebamo živjet njegovu ljubav to znači da trebamo živjeti u suradnji ili zajedništvu s njime Što je isto jedna svjesnost Da smo svjesni da ne činimo ništa sami Da je On iza nas Da je to njegovo pokroviteljstvo Da dijelimo u skladu s njegovom voljom Po njegovo riječi I da možemo biti sigurni u njegovu zaštitu I ne samo to Nego imamo njegovu snagu na raspolaganju I kroz tu njegovu snagu U njegovo ime mi smo nepobjedevi što ćemo sutra razrađivati jer je onda sedma svjesnost je pobjeda po Isusu Kristu ili ti ga svjesnost o tome da imamo Isusovo ime koje je uzvišeno nad svakim imenom, na nebu i na zemlji i da se sve po imenu Isusova mora pokloniti. Što god je bića ili stvari na nebu, na zemlji, ispod zemlje i da će sve priznati da Isus Krist gospodar po Filipinima dvjesto devet do jedanaest i nama je dano to ime to imena na korištenje Ne da, zato što smo savršeni Nego odma čim povjerujemo Ali njegov učinak Ovisi o našem savršenstvu ili o našoj zrelosti Jer što smo zreli To više vjerujemo Što više vjerujemo To je više učinkovito Prema tome sutra ćemo radit Pobjedu po Isusu Kristu, Svjesnost da imamo pobjedu u njemu Ako smo njegovo tijelo I da je naša pobjeda U njegovom imenu I onda ćemo pozvat Pod križ one Koji hoće primiti Krista u život ne samo sutra, nego za vijeke, vjekova I to ćemo napraviti bez molitve, jednostavnom ispovijedi vjere Pa onda se pripremite u duhu Nije naravno obavezno Tu ćemo danas završiti Otegnulo se, ja sam mislil još možda i tu svjesnost Ali ne, nema razloga ulaziti još tamo, pa ćemo to sutra Ja blagoslijenam svaku riječ koja je bila izvrječena danas nego u vašim srcima donese onaj veličanstven plod Božje ljubavi i vjere Zbog čega je ta riječ bila poslana I hvala ti, Oče, u Isusu Kristu. Amen, Amen.